بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد افضل خلق الله وعلى اله واصحابه ومن سار على دربه إلى يوم القيامة اللهم امين Pak. Alhamdulillah bersyukur kita kalau Allah Subhanahu Taala kerana um, masih lagi mengizinkan kita ya. Dalam siri-siri kita bersama ni pada hari Selasa petang uh, masih lagi um, kita kata memberikan peluang eh kepada kita untuk uh, kita beramal sebanyak mungkin ya sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi alhamdulillah kita masih lagi dalam surah qaf dan insya-Allah hari ini kita akan sambung uh, daripada ayat 23 24 25 sehingga ayat uh, 29 ya. Eh. Okey kalau kita tengok dalam buku, sebelum kita pergi kepada penambahan, kita tengok sedikit latar belakang ayat 23 hingga 45. Ai uh, jadi apa nama ayat 23 hingga 45 ni kalau kita tengok eh menceritakan tentang perkara-perkara um, ghaib -perkara yang belum berlaku lah eh. Maksudnya kita belum lagi menempuh kematian eh, kita belum lagi dijemput oleh malaikat maut. Acuan dalam ini diceritakan bermula daripada datangnya malaikat maut ya eh, kemudian kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu manusia dijemput oleh Allah sama ada dia kafir ataupun dia beriman ya eh, semuanya akan dipanggil oleh Allah apabila tiba masanya Okey selepas itu diceritakan tentang perkara-perkara uh, yang akan dihadapi oleh uh, manusia tersebutlah sama ada dia beriman ataupun tidak Ah jadi selepas daripada nyamur itu dicabut eh maka akan berlakulah kita kata penama pertamanya dia akan berada di padzabh iaitu alam kubur. Cuma di sini tidak disebut alam kubur. Eh ah disebut selepas ditiup sangkakala wa nufikha fis-sur. Maksudnya di sini ada uh, ringkasanlah selepas kematian. Kalau kematian itu uh, di ayat 21. Cuba tengok ayat 21 itu bermula dengan kematianlah eh. Ah bukan bukan. Uh, ayat a ma al-fudum ayat 19. Nampak. So ayat 19 tu bermula dengan kematian eh. Kemudian selepas ayat 19, ayat 21 kan. Eh? Okey ayat 21 itu bermula dengan tiupan sangkakala. Jadi kat sini tidak diceritakan tentang alam kubur. Ha, tetapi kita kata penama manusia sekiranya mati sekarang eh sebelum berlaku kiamat maka dia akan berada di alam kubur sehingga ditiup sangkakala untuk bangun semula eh ha, jadi di sini disebutkan kematian kemudian terus kepada tiupan sangkakala okey alam kubur ini secara ringkas dia eh, disebut dalam surah at-takasur at-takasur eh jadi kalau kita baca dalam surah at-takasur ayat pertama eh firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhaakum muttakasu hatta zurtumul maqabir ke okay. alha maksudnya apa yang melalaikan kamu kehendak kepada memiliki uh, material yang banyak maksudnya kalau anak nak banyak eh kalau apa nama harta nak banyak uh, kalau barang-barang nak banyak tak cukup satu tak cukup dua tak sebagainya kemudian bukan setakat banyak tetapi uh, ada hasrat untuk menunjuk-nunjuk bila dah ada banyak tu ha uh, jadi ataka satu tu semua all in maksudnya dia ada dalam diri dia sukakan kuantiti eh okay aki okay, quantity dalam apa nama apa yang dia nak banyak ni kalau dalam spesifik ayat ni, dia kata latul hukum amwalukum wala auladukum janganlah harta kamu dan anak-anak kamu tulhukum amwalukum wala auladukum an zikrillah depa de menyeti Allah Subhanahu taala tapi dalam soal takasun ni dia tidak sebut apa barang yang maksudnya yang uh, melalaikan kamu Jadi segala apa yang melalaikanlah. Manusia banyak yang melalaikan dia kan. Kan apa dia suka? Dia suka pergi shopping. Ha. Pergi hari ni tak cukup hari ni. esok pergi lagi, lusa pergi lagi dia suka pergi apa nama berkali-kali. Ha tanpa ada tujuannya spesifik eh. Jadi perkara tersebut melalaikan dialah. Okey jadi uh, di sini disebut mana alam kubur hatta sehingga la zurtumul maqabir. Okey tinggallah kamu menziarahi alam kubur. Alam kubur tu dia nisbahkan ziarah saja. Kenapa? Kerana dia akan berpindah ke satu alam lagi. Bukan itu tempat dia. Jadi dia guna perkataan ziarah. Kalau kita pergi ziarah, kita akan balik kan. Ha. Eh, jadi kita balik ke mana? Ah, okey. Jadi di sini ada satu m hmm, cerita daripada Umar bin Abdul Aziz iaitu seorang khalifah yang masyhur kan bukan Umar bin Khattab Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah zaman Umayyah kan? jadi pada suatu hari baginda membaca surah inilah surah alhakumut takasur pada ketika itu dia bersama dengan seorang menteri dia nama dia Maimun nanti kalau tengok sejarah Umar Abdul Aziz akan nampaklah ada seorang menteri dia nama dia Maimun eh jadi bila dia baca alhakumut takasur dia pun bertanya kepada Maimun. Wahai Maimun, uh, apa nama tidak akan engkau dengar kata-kata Allah ini, eh? Maksudnya kata dia tidaklah bagi seorang yang pergi berziarah ke satu tempat kecuali selepas itu dia akan kembali ke rumahnya. Kan? Kalau kita pergi ziarah ke mana? Ke mana-manalah, kan? Mesti dalam tempoh tertentu kita nak balik semula ke rumah kita. Okey, bagi orang Melaziz dia kata, Uh, kalau seseorang tu kalau Allah sebut zurtu maksudnya tidaklah seseorang yang pergi berziarah ke suatu tempat kecuali dia akan balik ke rumahnya. Jadi rumah maksud Umar bin Abdul Aziz ni apa dia? Ah sama ada balik ke syurga ataupun balik ke neraka. Ah tu rumahlah. Ah eh? ya. Jadi di situ kita nampak bagaimana walaupun seorang khalifah yang sibuk eh dengan berpakaian-pakai urusan ya eh, uh, masih lagi sempat untuk menatap kitab Allah dan mengambil pengajaran daripada apa yang telah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran eh untuk menjadi pegangan hidupnya dalam dia berada di atas bumi bumi Allah sebelum dia sampai dijemput oleh Allah Subhanahuwataala jadi di situlah kita nampak artinya alam kubur eh okey jadi di sini kalau kita tengok dalam surah qaf uh, ayat 23 ini akan menjelaskan tentang uh, silapas kebangkitan semula Apabila manusia dibangkitkan, eh, mereka akan nampak segala janji-janji Allah yang disebut dalam al-Quran. Eh, sebab Allah kata apa? Ah, penama minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Allah kata minha tu daripada tanah lah kamu diciptakan, minha daripada tanah kan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum dan kamu akan dimasukkan ke dalam tanah juga. Wa minha daripada tanah juga kamu akan dibangkitkan wa minha nukhrijukum taratan ukhra Maksudnya kita daripada awal penciptaan Adam tu jadikan daripada tanah kan tanah daripada mana bumilah kemudian kamu akan kembali semula ke bumi dan kamu akan dibangkitkan juga daripada bumi ha eh jadi di situ menjawab kepada persoalan daripada mana asal kita ke mana kita akan kembali dan apakah tujuan jadi tujuannya adalah untuk kembali kepada Allah dan akan di Uh, hissat segala amalannya. Eh? Okey, jadi di sini kalau kita tengok ayat 23 disebutkan tentang malaikat yang menjaga kita iaitu di kiri dan kanan. Kalau kita tengok dalam muka surat 79 tu, eh, ayat 23 kan. Okey, jadi ayat 23 ini menceritakan tentang bagaimana malaikat apabila kita kata penama manusia itu semua dibangkitkan, segala catatan itu akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua kita akan berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Eh? Jadi dalam ayat 23 tu disebut wa qala qarinuhu hadha ma ladayya. Eh bertakallah malaikat yang sentiasa berada bersama-samanya. Qari ni maksudnya dia akan bersama kita tak pernah pun tinggal namaqadim. Okey. Kemudian apabila sampai saat di mana kita akan dihisab, maka buku catatan ini akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh? Jadi dikatakan inilah catatan yang berada ku simpan di sisiku. Maladayya akida telah disediakan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, semua ini adalah merupakan perkara yang ghaib. Kan? Hatta malaikat Izazki kanlah kita pun kita tak nampak. Eh? Okey. Jadi daripada daripada mana pengetahuan tu kita dapat? Daripada kitab Allah lah. Eh, Allah memberitahu kita kerana Allah menciptakan kita, eh. Dan seterusnya, apakah proses yang berlaku selepas mati juga? Hatta mati pun kita belum berhadapan dengannya. Tetapi Allah telah menceritakan kepada kita bagaimana saat kematian itu dipanggil sakra. Sakra ni maksudnya kita kata shiddatuhu wa hauluhu. Apa nama? Sakit yang bersangatan dan suasana-suasana yang berada ketika mana mereka berhadapan dengan sakaratul maut. Sebab kita kata a uh, hijab yang kita tak nampak alam ghaib ni Allah akan angkat. Kan? Ha, jadi kita akan nampak malaikat, kita akan nampak malaikat maut, kita akan nampak dua malaikat yang datang untuk menyambut roh yang akan dicabut oleh malaikat maut itu. Jadi banyaklah kan. Jadi kita kata interaksi kita sudah tidak berinteraksi dengan manusia lagi. Walaupun kita nampak kan, tetapi saat itu mengibuhkan kita daripada kita poleh kiri kanan kepada suasana persekitaran alam dunia. Kita dah nak berpindah ke alam yang satu lagi yang abadi yang kekal, eh. Jadi semua ini telah dipamerkan kepada kita daripada apa nama di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membuat persediaan. Sebab kita kata kalau ada orang beritahu 2 hari lagi ataupun seketika lagi pukul 8 air tak ada. Air akan putus catuan. Kita kat rumah kita hanya bergantung pada paip dan tangki yang kat atas. Ataupun kalau kita di asrama, dahlah share ramai-ramai kan. Apa kita nak buat? Hai, hey, macam ni kena cari baldi, cari a uh, apa nama apa-apa yang boleh isi airlah. Tapoi eh, ke bekas roti ke, bekas apa ke, roti tu dah boleh pindah ke tempat lain, semua akan diisi dengan air. Kenapa? Kerana kita faham akan ingatan tadi, peringatan tadi. Atau pem pemberitahuan tadi. Sebab Allah dah bagi tahu peraya masyarakat kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan kita akan berhadapan dengan suasana-suasana yang sangat menggebukkan kita dengan kedahsyatannya. Eh? Okey, kita pun tak pernah tengok malaikat rupa dia macam mana kan? Tak pernah tengok rupa dia. Cuma Allah kata malaikat ni ada sayap besar. Okey, jadi kalau pertama kali kita tengok benda yang kita tak pernah tengok kalau satu pun rasa dah macam tak tahulah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Jibril datang di Gua Hira pertama kali kan dia dalam keadaan ketakutan balik tu dah macam kita kata apa nama dalam ketakutan yang amat sangat sehingga kan dia minta supaya Khadijah menyelimutkannya dan Khadijah menentramkan dia eh ah jadi kita kata tu Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian kali kedua Nabi melihat Jibril alaihis salam ketika mana baginda turun daripada gua Hira untuk balik ke rumah. E uh, semasa putusnya wahyu yang pertama dengan wahyu kedua tu. So wahyu pertama dengan kedua tu agak lama dia ter, uh, dia terputus. Eh. Jadi walaupun terputus wahyu Nabi still lagi ke gua Hira. Eh? Maksudnya apabila mesti lagi pergi untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pergi ke gua hira okey apa nama dalam uh, perjalanan bila dah habis bekal kalau kita tak bawa bekal mungkin dalam seminggu, seminggu ape kan bekal ah eh jadi selepas seminggu tu dia turun untuk ambil semula bekal nak balik semula ke gua hira lah dalam perjalanan tu dia kata saya dengar satu suara berdasarkan hadis riwayat Bukhari Dia kata sami'tu sawtan aku dengar satu suara. Suara apa? Kemana dia kata aku toleh ke atas? Sami'tu sawtan minas sama'i datang daripada atas, daripada langit. Dia pun fa rafa'tu basari. Dia kata aku pun angkat muka aku tengok. Bila dia tengok, dia kata apa? Fa idzal malak tiba-tiba dia nampak malaikat allazi ja'a bi hira' yang datang kepadaku ketika di gua hira. Okey. Qa'idun ala kursiyyin. Tak tahulah kita tak boleh nak ibaratkan kursi yang macam sesetuduk ni kan. Nah, sebab penuh apa nama langit dan bumi, ya. Eh? Cuma dalam menggambarkan qa'idun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian dia kata aku ketakutan. Aku rasa ketakutan dia amat sangat, eh. Fajuistu bi lagi ketika jatuh istuni khaufan shadida khiftu minhu khaufan shadida aku takut yang sangat uh, yang, yang yang bersangatan fakhawaitu ilal afd aku pun pingsan kalau nak pingsan kita tak taulah tengok tu dalam berhadapan dengan berbagai-bagai perkara kesakitan apa nama sakaratul maut dengan apa nama pemandangan-pemandangan yang kita tidak pernah lihat eh di mana Allah membuka kalaulah kita di kalangan orang yang baik Allah akan tunjukkan jalan-jalan ke syurga eh Allah akan apa nama kalau sebaliknya maka akan melihat apa gambaran ahli neraka dan sebagainya semua tu Allah akan buka dan mereka yang berada di sakaratul maut di hadapan sakaratul maut di hadapan yang sakaratul maut tu akan lihat tapi kita yang duduk sebelah dia yang duk taqimkan la ilaha illallah dia dah nampak dah tak nampak. Tetapi kerana Allah menceritakan kepada kita maka kita yakin bahawa peristiwa itu semua orang akan lalui. Bagaimana nak selamat? Eh sekiranya kita nak selamat maka berpeganglah kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi mengajarkan kita apa yang diajarkan kepadanya oleh Allah subhanahu wa taala. Ha, eh Jadi di situ kalau kita tengok kat sini apabila mati ya kemudian dibangkitkan semula dengan tiupan sangkakala maka setiap manusia akan ada orang yang menonton dia maksudnya apa kita memandu dia untuk ke mahsyar eh bersama-sama dengan pemandu itu adalah saksi kan kat sini disebut qala qarinuhu hadha ma ladayya atid eh kata malaikat yang menulis yang sentiasa bersama-sama dengan dia inilah kitab catatan amalan iaitu iman dan amalan keimanan juga dicatatkan dan buah kepada keimanan itu adalah amalan iman saja tidak cukup tanpa dibuktikan dengan amalan eh sebab itu kalau kita tengok dalam al-Quran apabila Allah mengatakan alladziina aamanu mereka yang beriman wa amilussadihat dan melakukan amal yang saleh eh okey Jadi orang yang apa nama terlekat dalam jagaanku siap sedia untuk dibicarakan. Maksudnya kita kata apabila dibawa catatan amalan dibawa juga manusia tadi yang mana itulah buku catatan amalnya maka buku itu telah sedia untuk dibicarakan. Maksudnya untuk dihisab oleh Allah Subhanahuwataala satu persatulah eh. Ah jadi sebab itu kita kata apa nama uh, at-turan syekh yang sentiasa uh, yang yang yang sentiasa apa nama memberi tafsir di um, Saudi nama dia syekh Saleh Al-Maghamisi. Mana dengar? Syekh Saleh Saleh Al-Maghamisi. Tak dengar? Okey nanti balik tulis kalau siapa yang boleh access Arabic boleh dengar beberapa apa nama ceramah yang diberikan olehnya kebanyakan dia dalam bab tafsir eh. Okey ada juga apa nama tajuk-tajuk umum yang berkaitan tentang keimanan, amal soleh dan sebagainya. Apa tadi? Sheikh Saleh Al-Maramisi. Dia kata kalau sesorang itu dihisab, maka penghisaban itu adalah merupakan satu azab kepada dia. Manfusiba yaumil qiyamah yu'dzaba. Hisab ni kita kata kalaulah edi apa nama dia panggil tu? Eh uh, kalau di pejabat ada setiap tahun ada audit. Ha. Okey, kalau audit, nama je audit kita dah. Hai, semua nak ditanya ni. Apa yang kita prepare? Segala dokumen. Dokumen tu dah lengkap. Tapi yang belum ni apa? Persoalan-persoalannya. Eh? Kalau kata dia buka muka buku surat pertama, dia kata ni kenapa macam ni? Ha. Ah. Eh? Ini kenapa kontra dengan yang ni eh jadi kita kata bila kita dengar je audit maksudnya benda tu kita akan lalui satu suasana yang sukar okey apa kisah salih almaghasi ni kata mintalah kepada Allah Allahumma adkhilni aljannata bila hisab ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga tanpa dia dahului dengan hisab tidak diaudit esoknya terjawaza'an sajiati Allah mengampunkan segala kesalahan dia jadi dia kata mintaklah eh Allahumma adkhilni al-jannah ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga bi ghairi hisab tanpa ada hisab wala sabiqati azab dan tidak didahului oleh azab sebab kita kata setiap kesalahan akan dikenakan balasan dan kesalahan itu setimpal dengan balasan yang dibuat kan jadi doa dia macam mana dia kata ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga tanpa hisab dan tidak juga didahului oleh azab sebab kita tahu ada yang kena azab dulu bagus selepas itu dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi kita sebagai manusia boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar memuliakan kita dengan satu anugerah. Apa anugerah? Memasukkan ke dalam neraka tanpa siksa dan juga tidak didahului oleh azab. Okey. Dan begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita di antara doanya ialah apa? Allahumma inna nas'alukal jannah ya Allah kami minta agar engkau mengurniakan kepada kami syurga Wama ma ilaiha min qawlin au 'amal dan apa sahaja yang boleh mendekatkan kami kepada syurga sama ada percakapan ataupun perbuatan sebab kita di dunia ni Peraya sebelum kita bertemu dengan Allah Mestilah buat amalan kan amalan tu nak direct kita ke mana ke dalam syurga. Eh, jadi bila kita minta syurga, syurga tu mestilah ada syarat-syaratnya. Kan? Jadi apa syarat-syaratnya? Mestilah melakukan amalan ataupun kata-kata yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Eh. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana Allahumma inni as'alukal jannah ataupun nas'aluka boleh sama ada saya ataupun kami. Eh. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal apa saja yang boleh mendekatkan kami dengan syurga sama ada dalam bentuk kata-kata atau perbuatan okey yang satu bahagian lagi wa na'udzubika minan nar kami memohon agar engkau jauhkan kami daripada neraka wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal sama juga dan apa saja yang mendekatkan kami ke dalam neraka sama ada percakapan ataupun perbuatan. Berapa banyak percakapan yang mengheret orang tu ke dalam neraka kan? Antaranya ialah fitnah, eh? Antaranya ialah menuduh seseorang apa nama melakukan sesuatu sedangkan dia tidak melakukan, menjadi saksi palsu, eh saksi tu berdasarkan qaulum. Jadi qaul itu perkataan itu boleh membawa dia ke dalam neraka. Eh jadi kita minta agar Allah jauhkan kita daripada kedua-duanya. Sama ada perkataan yang boleh membawa ke neraka ataupun perbuatan yang boleh membawa ke neraka, begitu juga ke dalam syurga memudahkan kita eh akan agar melakukan perbuatan yang boleh membawa kita ke syurga dan perbuatan yang boleh membawa apa percakapan yang boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh macam hari tu kita sebut apa nama hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kan dalam uh, kuliah kita yang lepas kan kita sebut ah eh? nabi apa nama uh, dalam perjalanan uh, bila berjumpa dengan sepohon pokok yang mana daunnya kering kan ha, jadi kita kata itulah ajaran-ajaran daripada nabi sallallahu eh, alaihi wasallam yang boleh yang boleh membersihkan hati-hati kita eh di mana apabila hati-hati kita bersih maka akan semakin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, okey. Jadi apabila di sini apa nama uh, bagaimana Allah menceritakan setiap paisat apa boleh dibangunkan maka mereka akan dipandu untuk ke mahsyar dan bersama-sama dengan mereka buku catatan amalan yang disediakan oleh malaikat semasa mereka di dunia. Okey, semua tu ghaib belaka kan. Okey, next. Ini adalah apa nama kita kata arahan Allah alqiya fi jahannam campaklah kita kalau alqiya ni maksudnya ambil ni daripada jauh lagi baling hmm. so kalau kita kata baling tak adalah sebarang penghormatan kan maksud hinanya mereka yang akan dicampakkan ke dalam neraka eh jadi Allah memerintahkan agam dua malaikat ini maksudnya mencampakkan mereka yang kafir itu ke dalam neraka jahanam dikatakan alqiya fi jahannama syakut kulla kaffarin setiap mereka yang kufur kepada Allah syirik kepada Allah subhanahu wa taala anid dan di sini disebutkan anid maksudnya yang degil eh yang degil tidak mahu taat kepada Allah subhanahu wa taala okey next lepas situ Di antara sifat orang ini juga ialah manna. Ke, okay. maniq yang menegahkan. Kalau maniq yang sentiasa menegah orang daripada sebarang kebaikan. Maksudnya orang nak baik dia step kalau orang nak buat baik dia akan tegah. Eh step kalau orang nak buat baik dia akan tegah. Jadi di sini disebut manna banyaknya dia menegah orang daripada membuat kebaikan. Eh jadi sirah mobilelah. Maksudnya menunjukkan itulah sifat dia. Mana'il khayr kemudian mu'tadin. Mu'tadin apa? Mereka yang tajawaz al-had. Maksudnya kita kata apa nama? melampaui batas. Apa batas batas Allah? Maharimuhu. Apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah tegah. Eh sebab kita kata setiap raja dia ada kawasan larangannya kan. Eh kawasan larangan. Jadi kawasan larangan Allah ialah apa? maharimu apa yang Allah haramkan ke atas umat dia ataupun apa yang Allah haramkan ke atas hamba dia bukan umat eh ke atas apa nama hamba dia maka itu dikategorikan sebagai kawasan larangan okey jadi mu'tadin mereka yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala murib yang sentiasa syak wasangka terhadap yang sentiasa Apa nama kita kata ragu terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Murid ni maksudnya sintesis ragu. Sintesis apa nama kita kata apa nama tidak percaya kepada pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Habis. Kemudian dalam ayat 26 disebut allazi ja'ala ma'a Allah <Suluh> ilahan akhar. Yang menyembah benda yang lain bersama-sama dengan Allah eh, yang menyembutukan Allah lah eh ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiya fi aladzab Lemparlah ia ke dalam azab yang bersangatan. Okay. Kita syadid ini perkataan uh, syadda. Syadda ni ikat. Ikat. Perikat. Maksud sini kita kata kita ambil tali kita ikat. Tu dipanggil yang syut ikatlah. Okey, azab syadid ni maksudnya azab yang tak akan lekang daripada dia. Kalau kita kata azab di dunia, mungkin dia ada masa untuk dia direhatkan. Sebab orang yang nak mengazabkan tu kita kata juga nak rehat. Eh. Ha. Tetapi azab di akhirat tidak ada waktu di mana dia akan terpisah daripada azab tu dah la bersengatan. Kan? Satu bersengat maksudnya sangat pedih, bukan saja pedih tapi berterusan. Seolah dia menyikat azab tu dengan dia. Nampak? So kat sini, satu dia sangat pedih. Itu satu. Yang kedua ialah azab tu tidak akan putus-putus. Bila kita kata ikat, maksudnya orang benda yang kita ikat tu akan bersama kita selama-lamanya selagi kita tak buka kan? Ah, daripada situlah keluarnya perkataan syadid. Itu tip kegunikan bahasa Arab. Dia memberi makna bersangatan. Bersangatan tu apa lagi dalam tu? Ia berterusan. Dalam satu perkataan. Jadi kita bayangkan azab yang tidak terperilah. Dah lah dahsyat. On top of dahsyat apa lagi? Dia tidak putus-putus kalaulah kata degree dia 10000 darjah celsius 10000 dia apa? cahaya semua. Hmm. Kita kata apa yang tak cari semua cahaya. Nabun hamiya hamiya termasuknya api itu tidak akan kurang darjah kehangatannya. Kalau kita kata api, api kita ni kadang-kadang dia habis. Apa nama kayu api habis eh ataupun habis gas habis tapi api neraka tak akan habis-habis dan dikri kepanasan dia tu akan sama sahaja selama-lamanya ya Allah ah itu kalau kita faham gambaran kepada azab Allah maksudnya kita kata hey, tak akan toleh dah benda yang Allah tak bagi eh. sebab azab dia sangat bersangatan tak padan dengan nak buat perkara yang Allah larang sebab yang Allah suruh banyak lagi. Kenapa nak fikir fokus kepada yang dilarang? Ha, eh. Okey. Jadi di situ kita kata apa nama peluang untuk buat baik tu selalu banyak tetapi dek kerana manusia ditipu oleh hawa nafsu dan syaitan maka dia nampak yang buruk tu ha yang itulah yang dia nak buat sangat. Yang baik banyak tu dia tak mau buat. Ha, eh. Jadi itu kita kita akan tengok macam mana manusia tu ditipu. Okey, jadi itu ayat 26 kan. Okey, sampai ayat 26, ada soalan tak? Sebelum kita pergi kepada ayat 27. Okey, ada tak amalan yang spesifik kalau buat tu tak kena hisab? Mhm. <laughs> Okey. Jadi di sini apa yang sentiasa diingatkan kepada kita ialah kita manusia ni memang ada salah dan silapnya. Yang tidak akan dihisab sekiranya soalan hamba itu mendapat redha Allah. Jadi kita kena buat amalan yang Allah redha. Amalan yang Allah redha walaupun sedikit ikhlas kepada Allah Subhanahuwataala. Amalan tu taklah banyak. Sebab kalau banyak maksudnya kita kata orang miskin tak boleh sebab dia tak ada duit banyak. Kata dia nak infak banyak tak boleh sebab dia tidak ada kemampuan. Eh? Jadi Allah nilai nilainya apa? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ki apa perkataan hub? Sayang, kasih, cinta. Apa dia punya indikator kepada cinta? Dia akan bagi segala-galanya. Kalau kita sayang dekat orang tu, orang tu minta ish rasa nak makan ni tak apa-apa saya pergi cari. Ha. <laughs> ha. Eh? Kalau orang kat seberang ni yang tu, ah tak apa saya cuba cari. Ha. <laughs> eh, tu maknanya Jadi kita tengok kita fokus kalau Allah kata innallaha yuhibbul muhsinin Allah sayang sayang itu berterusan kepada orang yang apabila melakukan pekerjaan dia akan melakukan yang terbaik Terbaik tu macam mana bila dia buat tu seolah-olah dia nampak Allah Subhanahuwataala walaupun dia tak nampak itu martabat alihsan yang kita baca Apa martabat alihsan engkau abudillah demo abdik sendiri kepada Allah ka annaka tara seolah-olah kamu melihat Allah tapi kita tu memang tak boleh lihat Allah tapi kita buat tu kita go for the perf, maksudnya sebaik mungkin nak kata perfect tu susahlah kan sebab kita tak boleh nak lakukan secara perfect eh dan Allah itu Maha mengetahui -ma tapi memang kita sentiasa nak melakukan sesuatu pekerjaan kita go for yang excellent yang paling baik sebab Allah suka walaupun sedikit walaupun sedikit eh sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut inna Allah yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu okey kat sini ada emphasis kan dia kata inna sesungguhnya Allah yuhibbu sayang ahadakum sesiapa sahaja di kalangan kamu اذا عمله kiranya dia melakukan apa-apa pekerjaan اذا عمل عملان an yutqinuhu eh dia buat dengan sebaik mungkin jadi Allah sayang ha. walaupun sikit eh ha jadi banyak lagi hadis-hadis lain yang mengatakan amalan yang sikit yang berterusan itu yang Allah suka al-istiqamah maksudnya dia buat berterusan bukan buat hari ni banyak muka depan pula buat. Pesutan depan-depan tahun, depan tahun ni pula buat. Tak, maksudnya dia buat setiap hari eh tetapi walaupun sedikit eh, tetapi sesuatu amalan itu berterusan dan ikhlas kepada Allah dan menepati apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua. Maksudnya kena ikhlas dan menepati apa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi okey ya. Eh? jadi bila kita baca tu kita tengok yuhibbu yuhibbu maksudnya sebenarnya Allah sayang kita tengok apa yang Allah sayang apa yang kita buat bila kita buat apa yang Allah sayang maka akhir sekali maksudnya Allah akan redha kepada seseorang itu dan apabila Allah redha kata Ibnu Qayyim dan ada yang kata ulama Syarqawi dia kata fa iza radhiya apabila Allah redha eh ada hasyakum bi ataihi Allah akan memberikan segala apa yang kita tak terfikir pun kita nak. Kadang-kadang kita minta mungkin kita minta tu a uh, saya kata apa nama? Allah akan makbulkan. Cuma kadang-kadang apa yang kita minta tu tak buat apa baik. Ada lagi yang baik. Jadi kalau kita empor reza Allah. Jadi apabila kita mendapat redha Allah maka Allah akan bagi sesuatu yang kita tak pernah pun terfikir untuk minta sampai macam tu sekali. Sekarang kita tak minta kepada Allah bagi kan? Sama ada dengan kafir ke yang arsi ke yang fasik ke semua Allah bagi belaka. Eh? Maksudnya ke ke kesenangan hidup di dunia eh kalau kita tengok di Malaysia kalau kita tengok ke mana-mana eh maksudnya apa nama uh, rezeki yang begitu banyak eh sama ada dia taat ataupun tidak Allah akan bagi. Tu dia tak minta pun. Eh? Uh, Apatah lagi kalau seseorang itu Allah redha terhadapnya. Eh, okey. Eh uh, jadi senang dan susah tu bukan tanda Allah reda eh. Kita jangan jadi benchmark oh, orang tu senang, kaya, rumah besar. Ini mesti Allah reda kat dia bukan. Itu bukan indikator kepada keridaan Allah. Eh sebab di dunia ni untuk yang taat dan untuk yang tidak taat. Allah bagi semua sebab Allah itu bersifat dengan sifat Ar-Rahman macam ni kalau orang tu buat maksiat pun bukan la tu Allah azab dia. Allah beri lagi tempoh untuk dia ada masa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sehingga saat dia ditarik nyawa dia tidak kembali juga maka maka berhaklah dia mendapat balasan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, jadi kita tengok sedikit apa nama ayat 29 ni. Ayat 29 ni juga perkara raib. Disemua ni raib. Eh? Aka ayat 29 apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah sebut qarinahu. Qarini tak sama dengan qariniya ayat 23 ya. Eh? Ayat 23. Ayat 23 tu malaikat. Ayat 27 ni qarin juga. Tapi qarini ni adalah syaitan. Syaitan. Nampak? wa syaitan kata ma okay. mereka yang dihukum ke dalam neraka Allah menceritakan kepada kita di antara dialog mereka dialog mereka dengan mereka yang menyesatkan orang itu oke okay. ni adalah syaitan yang menyesatkan dia Ada lagi dalam ayat-ayat lain yang Allah ceritakan tentang dialog ahli neraka. Ni dialog ahli neraka lah, eh? Okey, di antaranya dalam surah Ibrahim. Yang ni surah Kaf, eh? Okey, ada lagi dalam surah Ibrahim, Allah menceritakan juga tentang dialog ahli neraka. Kita tahu lah ahli neraka siapa kan? Maksudnya syaitan, a uh, jin dan kuncu-kunci yang tidak apa nama jin yang tidak beriman beserta dengan syaitan. Jin adalah cucu-cicit kepada iblis. Iblis tu bapak dia macam kita anak cucu Adam alaihi salam eh dan jin ini adalah anak cucu kepada iblis laknatullah okey jadi di dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman eh a'udzu billahi minasyaitanir rajim qala asyaitan dekat dalam qaf disebut qarin kalau dalam surah Ibrahim dia sebut syaitan apa disebut di dalam surah Ibrahim, qala syaithan dan syaithan berkata, lamma qudhiyal amr. Apabila Allah telah menghukum mereka yang kafir. Lamma qudhiyal amr. Qudhiyal amr maksudnya apabila keputusan telah muktamad. Apa keputusan muktamad? Berada dalam neraka. Eh? Jadi kat sini menjadikan dialoglah, dialog yang berlaku di antara ahli neraka dan syaitan aki okay, apa kata syaitan innallaha wa'adaqu wa'dal haqq sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kamu janji yang benar kenapa Allah bawakan dialog ini supaya kita dah tahu di dunia lagi inilah dialog ahli neraka percakapan mereka semuanya percakapan yang menunjukkan azab neraka cakap pun dah rasa azab dia Apa azab dia? Syaitan akan buat pengakuan. Ha di dunia dia tak buat pengakuan. Di akhirat nanti semasa berada di dalam neraka syaitan akan membuat pengakuan. Apa pengakuan dia? Dia kata innallaha sesungguhnya Allah wa'adakum menjanjikan kepada kamu wa'adal haqq. Satu janji yang benar. Okey. Kemudian disebutkan wa wa'atukum aku juga syaitan berjanji pada kamu eh wa'adtuukum fa akhlftukum fa akhlftukum maksudnya di sini kat situ ada jumlah uh, apa nama mahdhufa perkata-kata uh, yang dibuang kalau Allah janji dengan wa'd al-haq janji syaitan apa wa'd al-batil janji tipu semata-mata fa akhlftukum maka di akhir aku tak bertanggungjawab kamu ikut aku. Tapi aku bertanggungjawab tak? Di atas ikutnya kamu <gifat> kerana kamu ikut aku tak. Dia kata fa akhlaftukum aku tinggalkan kamu. Okey. Kemudian wa ma kana li alaikum. Aku di dunia dulu apa aku buat kat kamu? Wa ma kana li alaikum min sultan. Aku tak ada sebarang kuasa pun atas kamu yang berkuasa Allah. Aku tak ada sebarang kuasa ke atas kamu di dunia. Tapi kamu ikut aku. Sekarang aku tak bertanggungjawab. Okey, apa declaration dia dekat? Ma kana li wa ma kana li alaikum. Aku tidak ada sebarang kuasa ke atas kamu sultan ni sultan. Illa kecuali aku di dunia anda'utkum. Aku cuma panggil kamu. Seru kamu. Fastajabtum li. Aku seru kamu kamu ikut aku. Aku bukan ada apa-apa puas -apa kalau kamu tak ikut aku. Ha. Eh? Jadi dia kata fast tajabtum kamu yang ikut aku. Fast tajabtum li fala talumuni. Jangan kamu nak talimu apa dia? Ah jangan kamu nak salahkan aku. Jangan kamu nak burukkan aku. Ha talumu Fala talumuni walumu anfusakum salahkanlah diri kamu sendiri. Tudah la nak. Syaitan's declaration tentang kedudukan dia di dunia. Jadi dia kata walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum. Aku tak dapat nak tolong kamu, kamu pun tak dapat nak tolong aku. ما انا بمشرقكم اكو tak dapat tolong aku dalam mereka وما انتم بمشرخيه dan kamu juga tak boleh tolong aku okey kemudian apa kata dia lagi ni semua ayat Quran yang jelas tak ada penambahan ya eh? inni kafartu bima asyraktum min qabl inni kafartu okay. bima ashraktumuni min qabl jadi dia kata di sini sesungguhnya sekarang aku bagi tahu segala sembahan kamu di dunia yang aku hiasi dia supaya kamu sembah dia hari ini aku buat decoration itu semua adalah batil belaka ha baru dia sebut dia kata yang kamu sembah di dunia aku suruh kamu sembah tu kamu sembah Sekali aku nak kata hak tu tu semuanya tak betul belaka. Baru dia bagi tahu. Innaka faratu bima asyraktumun min qabl. Asyraktumun maksudnya apa yang kamu ikut arahan aku untuk sembah ni untuk buat ni untuk buat tu untuk buat tu a uh, kamu sembah yang riak kerana nak tunjuk kat orang. Ha, uh. yeah. kan? Jadi dia kata semua tu dia kata hmm. tidak benar belaka. Kemudian disebutkan innallalimin lahum adzabun alim. Sesungguhnya bagi orang yang zalim ke atas dirinya itu azab yang maha pedih. Okey. Kemudian apabila Al-Quran disebut tentang kafir dia akan sebut juga di samping itu orangnya beramal dengan amalan yang saleh. Jadi ayat yang selepas itu dalam surah Ibrahim ayat 22 Allah mengatakan wa udkhilal ladina amanu wa amilussalihat. Allah akan memasukkan mereka yang beriman dan beramal saleh eh ke dalam syurga-syurga, ke dalam taman-taman jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Ya, ucapan tahniah antara mereka ialah kezjatraan. Se so, kontra dengan ahli neraka kan. Dahlah dia azab dengan azab yang pedih. Syaitan pula buat declaration, ah kamu aku tak boleh tolong kamu dan kamu pun tak boleh tolong aku. Apa yang kamu syirik di dunia semua tu adalah palsu belaka. Ha jadi dahlah ontok kau dia azab. Di situ pula kehinaan demi kehinaan eh. Jadi kontra dengan mereka yang beriman dan beramal dengan amaliah saleh mereka akan dikurniakan segala kesejahteraan di akhirat di samping Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dalam surah Ibrahim. Ada lagi satu dalam surah Al-Ahzab pun juga tentang uh, apa nama um, dialog antara syaitan ya yeah, uh, iblis ya yeah, dengan penghuni neraka. Awassubuh eh, ni dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim yauma uh, al-ahzab ayat 66 sehingga 68 nanti kalau kita nama tak sempat nak uh, secara detail nanti boleh rujuk balik eh ayat Al-Ahzab 66 sehingga 68 okey jadi dalam Al-Ahzab ini Allah menyebutkan tentang yauma tuqalab wujuhuhum finnar ketika mana muka mereka dibolak-balikkan ke dalam neraka. Tu so kita kata kalau neraka, kalau kita panas sebelah sini, kan? Hmm, sebelah sini tak kena. Ah, hmm, sebelah sini tak kena kalau panas sebelah sini. Tapi dalam neraka semua side kena. Tu qallabu wujuh. Kenapa Allah sebut wujuh, Allah tak sebut badan? dia tak kalau Allah تعطي يوم تقلب ابدانهم tanggang tanggang semua kan eh? badan okey tapi disebut wuju sebab di mukanya adalah memparkan kemuliaan seseorang dan muka juga kalau kita tanya doktor tempat yang paling tahan pada haba sebab tu dia buka kan kalau tempat lain dia lebih sensitif muka bumi kita tu sensitif juga kan sebab uh, apa nama disebutkan antara uh, apa nama perkara yang dikenakan kepada azim raka ialah yaumat tuwa bihajbahum mereka yang tidak membayar zakat wang zakat itu akan dijadikan bara api neraka dan dengan bara itu akan digunakan strekka dia punya dia punya ni apa nama daripada dahi dia eh yawma tukwa bihajbahuhum maksudnya akan distreka semualah streka dengan apa streka dengan api neraka harta yang tidak dikeluarkan zakat eh daripada emas dan perak maka akan dijadikan strekka srikat katlah kata tu payah srikat maksudnya panaslah kalau tak baju tu tak akan hilang dia keduk-keduk dia ha, tapi ni srikat neraka ha, lagi panas dah eh okey jadi kita kata muka ni adalah penama uh, tempat di mana kemuliaan seseorang itu terjaga eh jadi di akhirat nanti apabila dibolak-balikkan muka di dalam neraka disebutkan di dalam ini yauma tuqalabu wujuhum fin nar yaqulun mereka yang guna ajab ini berkata ya laita alangkah baiknya apa Allah kalau kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Oke. Okay. So ya lita lita tak akan kembalilah angan-angan. So satu angan-angan yang tidak akan terlaksana selamanya. Selama kalau dah masuk dalam neraka memang tidak akan ada kembalinya lagi ke dunia. Jadi ini dialog yang disebut dikatakan alangkah baiknya kalau kita taat kepada Allah kita taat kepada Rasul waqalu waqalu ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا lalu mereka pun mengadap Allah eh lalu berkata sesungguhnya kami taat kepada pembesar-pembesar kami dan pemuka-pemuka di kalangan kami pembesar tu maksudnya dia punya pemerintahlah eh pembesar ni orang yang bernama dikatakan eh uh, adik-adik dulukan di kalangan mereka. He? Fa ad-dalluna as-sabeela. Maksudnya mereka ini membawa kami kepada jalan yang sesat. Okey. Kemudian dia kata, "Rabbana atihim ya Allah, berikanlah kepada mereka atihim d'ifain minal 'adzab." Ya Allah, bagilah azab kepada mereka dua kali ganda daripada azab kepada kami sebab merekalah penyebab kepada kami sesat. Okey. Jadi disebutkan Rabbana atihin dhi'fain minal adhabi wal anhum la'nan kabira dan laknatlah mereka itu dengan sebenar-benar laknat. Eh? jadi kita kata di bagaimana kita nampak suasana-suasana dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal 'iyad billah eh? nar Okey, jadi ni dalam surah Al-Ahzab. Ada lagi satu dalam surah Saba. Okey, dalam surah Saba. Dalam surah Saba ayat 31 hingga 33. Okey, nanti yang ni mungkin Rizal tak baca sebab panjang eh, nanti boleh tengok balik. Okey. Kemudian ada lagi satu dalam a uh, dalam surah An-Nisa dalam surah an-nisa dalam surah an-nisa ayat 120 eh okay, dalam surah an-nisa ayat 120 okey apabila disebutkan sesungguhnya Allah innallaha wa'adakum wa'adal haqq dalam ayat yang kita baca dalam surah ibrahim tadi kan iblis apa nama syaitan mengatakan sesungguhnya Allah menjanjikan apa nama berjanji kepada kamu dan janjinya benar jadi bagaimana Allah menyampaikan janjinya kepada kita melalui rasullah disampaikan kepada kita melalui rasul dan rasul membacakan kepada kita kitab Allah Subhanahu wa taala eh okey semasa mentafsirkan ayat ini ibnu asyur dia menyebut satu lagi ayat dalam surah an-nisa yang dia sebut tadi ayat 120 dikatakan bahawa syaitan iaitu iblis ya'iduhum menjanjikan kepada mereka wa yumanihim dan memasukkan ke dalam hati mereka tu angan-angan. Ha, nah, kita kata angan-angan ni benda yang akan tercapai ke tak? Dibangan dia berangan je, tak adahlah. Itulah yang dibawa kepada kita sekarang ni dalam dunia cyber ni melalui game. Game tu sumbernya angan-angan kan? Sebab dia bukan dalam dunia nyata. Dia bukan dalam dunia nyata kalau kita pergi tu jatuh hidop lelaki jatuh patut elok balik. Hmm lepas tu dia punya apa nama nama dia tinggal katulah empat button kan. Pastu tinggal sikit-sikit habis. Pastu hidup pula. Patut angan-angan belaka. Bukan hidup dalam suasana sebenar, dalam dunia sebenar. Dunia sebenar tak ada macam tu. Kalau mati mati eh, tak ada hidup balik dah. Hidup balik untuk disiksa oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi itu idea yang dimasukkan ke dalam jiwa kita, jiwa anak-anak. Jadi sekarang ni kita hidup dalam angan-anganlah. Dia bukan hidup dalam realiti sebenar. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita mengajar anak-anak apa? Benda yang realiti. Pergi naik kuda. Hmm, naik kuda. Sebelum nak naik kuda tu kena kenal kuda dulu tak? Hmm. Dia betul -betul naik. Naik. Oh, bukan naik je. Depa penat, niche, naik. Ada. Kena kenal kuda dulu. Kuda ni macam mana? Nah, jadi dekat situ kita kata Bagaimana Allah melatih seseorang itu prihatin kepada sehinggakan kepada haiwan kan? Ah, eh maksudnya kuda tu macam mana kita nak tackle dia? Macam mana nak naik atas dia kalau silak-silap dia baling kita ke bawah? Itu suatu bundi yang praktikal. Bila naik kuda macam mana keadaannya? Macam mana melatih kita supaya apa nama ada kesabaran ya, melatihkan ketangkasan dan sebagainya. Kalau orang lembik naik kuda macam pelak je tu. <laughs> macam siti kita kata itu suatu realiti sebenarnya. Kemudian ajar mereka berenang. Balim pum pum jatuh, bil tenggelam. Hmm. Eh, semua boleh pandai berenang tak? Tak boleh. Lawati swimming pool tak boleh. Okey, siapa yang paling kena ajarkan kawan? Semua so, boleh ajar. Satu session ni semua boleh berenang. Hmm. Satu sesi semua boleh berenang. Ada teknik dia. So belajar teknik tu dekat concise dekat tempat yang memang mengajar berenang. So dia akan mengajar step by step dari step susah penuh mengajar dalam 20 kau 19 orang timbul boleh berenang seorang je tak timbul sebab dia ada asma. Ha. Sebab penyakit asma, bila penyakit asma apa nama susah nak berenang sebab nafas dia tak cukup panjang. Sebab dia kadang-kadang bila kita tak buat latihan untuk berenang ni kita kena ada uh, apa nama beberapa Erm, um, ni untuk kita tahan pernafasan kan untuk kita masuk ke dalam air. Jadi kalau asma ni nafas dia memang tercungap-cungap. Jadi dia tak boleh bernafas surah, dia tak boleh naik semua boleh berenang alhamdulillah. Sekarang ni dah ada yang dah pandai lebih daripada cikgu dia pun ada. Ha. Eh? Jadi kita kata di situ kita melatih hidup dalam dunia sebenar. Kemudian satu lagi Rasulullah pesan suruh aja apa? Memanah. Memanah tu mengajar kita ketepatan dan fokus. Sebab sekarang ni apa yang susah dihadapi ialah anak-anak yang bila mengajar dia tak fokus. Sekejap je hilang, terbang pergi mana. Dia tak fokus. Fokus dia walaupun maksudnya kadang-kadang fokus dia hanya beberapa ketika sahaja dia boleh fokus, pastu tahulah yang ke mana. Jadi okay, dalam apa nama proses apa nama dia belajar untuk memanah tu mengajar dia kesabaran dan mengajar dia supaya dia dapat fokus yang lama dan tepat aur bagi kekuatan bagi manusia ni ada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjadi pemanah tepat kalau dia panah memang to the dot hmm dan mesti boleh sampai ke situ kalau dia melakukan latihan demi latihan dan mereka yang apa nama membuka kota kota constantinople yang bersama-sama dengan Muhammad al-Fatih di kalangan mereka ialah mereka yang pakar dalam berenang Betul. Huh. Sebab mereka melalui satu kawasan teluk yang mana di situ adanya tembok-tembok yang menghalang daripada mereka masuk ke kota Konstantinopel dan ada dikandungan askar yang masya-Allah yang telah dilatih boleh beragi dengan air dalam beberapa bilik yang kalau kita dah tenggelam dah. Hmm. Jadi di situ mereka berhadapan dengan suasana yang biliti dalam kehidupan. Okey. Jadi definisi apa boleh disebut tentang syaitan? Apa syaitan tugas dia? Tugas dia Allah ya'iduhum berjanji kepada mereka wa yumanihim dan memberikan kepada mereka perasaan-perasaan yang khayalan semata-mata. Yumanihim. Maksudnya angan-angan. Kemudian dikatakan wa ma ya'iduhu syaitan dan tidaklah janji syaitan itu kecuali semuanya adalah batil belaka wa ma ya'iduhu syaitan illa ghurura ni adalah benda yang balal yang sesat belaka ha, eh? jadi kita kena identifolah mana bisikan syaitan eh? mana bisikan iman mana bisikan nafsu eh okay, kalau nafsu nabi bagi kaedah macam mana kita nak tundukkan nafsu macam mana kita nak selarikan nafsu ni supaya nafsu ni adalah nafsu yang baik sebab kalau kita tak ada nafsu sesama nak menahu wajib susah sebab tak suka. Hmm. Jadi suka tu kat mana? Nafsu lah. Tapi nafsu itu di apa nama diikat dengan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yu'minu ahadukum tidaklah beriman seseorang kamu hatta sehingga yakun hawahu sehingga nafsu dia tu taba'an ikut majid tubihi apa yang aku bawa. Okey, macam kita kata Nabi menggalakkan kita menjadi orang yang berilmu. Jadi bila kita nak menjadi orang yang berilmu, perlu kepada mujahadah ke? Perlu kepada istiqamah. Jadi bila kita nak istiqamah dan mujahadah, perlu adanya cinta ilmu. Ah, bukan program cinta ilmu. <laughs> Okey. Jadi penuh kepada ada kecintaan kepada ilmu. Bila kita cinta kepada ilmu, bila kita cinta kepada Al-Quran maka itulah yang akan mendorong kita untuk melipat gandakan usaha. Kita tak kisah apa nama kalau uh, penat sikit pun tak apa, kalau tak makan pun tak apa, sekejap lagi makan, makan sikit dulu untuk alas perut pun tak apa. Eh? Maksudnya tak fikir pasal sebab sayang dia kepada ilmu dan sayang dia kepada Al-Quran itu sendiri. Macam kita kata baca Quran nanti susah so, macam mana nak buat. Okey, kalau dia betul-betul faham dan sayang kepada sebab Allah kata apa nama Allah mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat dia "Wan nurallazi anzalna". Allah Quran ni kan oh, Qurannya ibaratkan cahaya. Ibaratkan cahaya. Cuba kita bayangkan bila kita baca Quran ni, eh maksudnya cahaya tu menerangi apa menerangi dalaman okey dalam surah an-nur ada satu ayat ayat 35 ayat nurun ala nur dan kita ayatnya bermula dengan Allahu nurus samawati wal ard masal nuruhu kamishkatin fiha misbah okey ringkasnya Allah Subhanahu taala apabila menciptakan kita dia telah meletakkan cahaya cahaya apa cahaya iman ruh ruh tu daripada Allah kan okey jadi cahaya itu telah diletakkan ke dalam jantung kita jantung hati hmm. ke dalam hati kita sebab kita bila kita, bila qal qal dalam bahasa arab ya lah jantung kita terjemahkan kepada hati hati dalam bahasa arab kabid kabid kapit hati jadi translation tu tak betul Bes makna jantung. Jantung dan ada jantung fizikal yang mengepam darah dan ada jantung jantung apa? Jantung unfizikal. Jantung yang tak nampak. So yang tu kita panggil jantung hati. Betul? Ha, dia bukan jantung dan bukan hati tapi jantung hati. Kalau kita kata buah hati, nampak buah hati tak? Kan? Eh. So nama tu melambangkan sesuatu yang tak boleh nampak. Okey. Jadi kita kata apabila Allah menciptakan kita, memasukkan roh ke dalam diri kita dan Allah masukkan fitrah. Fitrah itu maksudnya fitrah mengenal Allah Subhanahuwataala ada di dalam diri setiap orang. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini. Jadi itu adalah merupakan nur Allah Subhanahuwataala yang Allah letakkan di dalam hati setiap manusia. Okey, kemudian Allah memberikan satu gambaran macam mana nur yang ada dalam ni seolah-olah satu lampu eh lampu itu dikelilingi oleh kaca kalau kita dulu zaman dulu ada apa nama lampu gaslin pernah dengar lampu gaslin tahu tak okey lampu gaslin tu maksudnya kita kata dalam tu ada boy dia eh? kemudian di luar dia ada kaca sebab apa kaca sebab dia nak spreadkan cahaya supaya lebih terang. Okey. Di sini kita kata kenapa perlu nyahaya? Al-Quran ni adalah cahaya. Cahaya fizikal ke boleh jadi touch light? Malam, tak ada touch light ni, black out. Ambil Quran noh je, ambil Quran. Cahaya. Tak, bukan cahaya fizikal. Seumpama kita berkehendakkan kepada cahaya fizikal malam, apa kita buat? Cari cahaya. Lah. Cahayanya kita buat. Tahu? Hey. Tu so kita buat cahaya dan katakan yang ni boleh menerangi kawasan ni kawasan ni boleh tak boleh kena buat cahaya lain pula tu kalau manusia buat cahaya tapi kalau Allah buat cahaya apabila datangnya matahari cahaya ni dah tak guna lagi dah sebab dia adalah cahaya yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia pergi ke seluruh pelosok dunia menerangi alam tak perlu lagi cahaya manusia jadi al-Quran ni adalah cahaya eh bila kita kata Allah gambarkan cahaya yang dalam ini ditirani oleh apa? Bila lampu, eh lampu itu dikelilingi oleh kaca dan cahayanya akan lebih terang, cuma mestilah lampu ni ada sumber yang menyalakannya. Minyak. Okey, lampu ni kat dalam kan? Okay, minyak tu daripada luar. Dia bukan sebahagian daripada lampu lampu yang Allah jadikan dalam kita ni fitrah tu di sinilah boleh bercahaya sebab dia dengan dah kenal Allah. Sebab itu dia kata yakad apa nama Allah nurus samawati wal ard masal nurih kamishkat. Mishkat tu lampulah. Fiha misbah. Dalam dia ada lampu. Al misbah fi zujaja. Lampu tu dalam kaca az zujajatak annaha kawkabun lampu tsiri walaupun tidak ada apa nama ya munyaleknde didah banyale didab beg bag lapai eh okey jadi kita kata fitrah yang Allah masukkan ke dalam diri seorang so tu dia sengeitu terkenal Allah dan telah ada pancaran cahayanya di dalam okey inna allaha katab uh, attha lama yukh kan mushkatin fiha misbah almisbah fi zujaja azzujajatu ka'annaha kawkabun sa'ala kana syerti bintang yang bergema kita kalau nampak binang jelah cahaya kan ka'annaha okay. min dia okay, nak menambahkan lagi cahaya yang sedia ada tu Allah kata kena ada suatu unsur lain di luar yuqad min shajara shajara tu adalah sebahagian daripada daripada kelampung ke tak tak unsur lain so unsur lain yang ditambah kepada cahaya itu akan bergaburlah pada cahaya itu namanya nurun ala nur yang itu dah bercahaya ditambah lagi dengan minyak yang minyak itu juga menambahkan unsur cahaya tadi Kemudian minyak itu dibuat daripada yuqadum min syajaratin mubarakah, zaituna. Kayak dalam masyarakat Arab, Arab kalau orang tu tak kenal minyak zaitun dia memang bukan orang Arab. Sebab dalam ilmu dia mesti ada minyak zaitun. Dalam kehidupan dia mesti ada minyak zaitun. Di rumah dia mesti ada minyak zaitun. Kalau tak ada minyak zaitun bukan orang Arab. Okey. Jadi minyak ini dia ada keberkatannya. Keberkatan berkat ni apa kebaikan yang tidak ada had. Okay. Jadi minyak yang Allah dah cipta bukan tu unsur luaran kan. Minyak tu untuk apa? Menambahkan cahaya yang ada di dalam. Yuqadumi shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyatin wa la gharbiyyah. Pokok zaitun ni kita kata bila Allah tanam, bila Allah sebut ditanam untuk menghasilkan minyak yang kualitinya tinggi mestilah dapat cahaya matahari pagi petang. Okey citra yang Allah bagi dalam ni. Eh? Maksudnya cahaya yang Allah provide daripada al-Quran itu akan menyinari pagi petang siang malam 24 jam. Nampak nampak persamaan ni. Maksudnya cahaya lampu tadi bila ditambah dengan minyak, minyak tu adalah minyak yang berkualiti tinggi, eh, yang dia ada banyak kebaikan, minyak tu selagi ada banyak kebaikanlah. Ditambah lagi dengan Lampu yang telah sedia bercahaya akan menambahkan lagi cahaya atas cahaya. Okey. Jadi kita kata fitrah ini telah kenal Allah. Apabila disirami dengan al-Quran dan dengan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cahayanya tidak akan padam. Sucahayanya so, tidak akan padam. Umpamakan pokok tadi, eh apabila nak menghasilkan minna yang berkualiti maka dia akan menerima pancaran cahaya matahari pagi dan petang tanpa ada halangan direct contact eh direct contact jadi kita kata apabila kita membacakan ukuran apabila kita melukumi al-Quran maka al-Quran itu umpama cahaya yang memancar di cahaya dalaman itu yang dikatakan nurun ala nur kemudian Allah konklud yahdillahu linurihi man yasha dan Allah akan memberi cahayanya itu kepada sesiapa yang berhak untuk memilikinya kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala kemudian akhir sekali Allah mengatakan wa yadhribullahu alamsaladinnas ini hanyalah suatu contoh manusia kalau tak bawa contoh dia tak faham susah nak faham kan Jadi ini adalah satu contoh yang Allah bawa pendekatannya untuk kita faham. Bagaimanakah hubungan fitrah yang Allah telah sediakan ada dalam diri kita dengan al-Quran yang Allah turunkan? Sebab itu Allah menggambarkan al-Quran itu sebagai nur allazi anzalna. Cahaya yang kami turunkan. Ha. Eh? Jadi sebahagian nama kepada al-Quran ialah nur, kan? Tak ada satu nama kepada Al-Quran ialah nur, cahaya. Tapi cahaya itu bukan cahaya yang fizikal. Eh, begitu juga kita kata apabila kita wuduk, Allah menjanjikan tempat wuduk itu akan bercahaya. Wuduk tu sendiri maksud dia ialah bercahaya. Kita biasa dengar bau kan? Bau, bau apa? Cahaya. Dari situ lah datangnya wuduk kita biasa dengar wada'ah, wada'ah tu maksudnya beg merah lapan bersinar. Jadi daripada situ jugaklah datangnya wudu. Jadi setiap kali kita wudu, apabila kita faham kepada maksud perkataan itu, kita akan membayangkan ya Allah, biarlah tempat yang kena wuduk ini akan bercahaya sebagai tanda kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ah itu konsepnya. Sebab kita kata dalam perkataan yang dipilih oleh apapun hadis ataupun al-Quran dalam perkataan tu sendiri ada maksud yang sangat dalam macam perkataan syadid tadi kan syadid kalau kita terjemahkan apa yang sangat pedih yang bersayatan tapi kat situ dia ada lagi satu makna yang lain asalnya diberikan syaddah syaddah tu ikatan jadi azab tadi tidak akan terputus kalau kita ikat benda tu tak putus ah jadi akan lebihlah kedahsyatannya Jadi difituk balik itu kembali kepada asal dia macam perkataan ikhlas mukhlishin mukhlis. Ustazah yang ustazah dah sebut eh mukhlish ni dia bermaksud anda kosongkan daripada yang lain. Macam yang kata dah dah ke خلاص خلاص. Maksudnya. Okey. Macam mana kita nak selesaikan? Kita kena buatlah. Selesaikan habiskan kerja-kerja. Ikhlas tu maksudnya kita kosongkan tingkat kita daripada selain Allah. Maksudnya ada tu hanya Allah semata-mata tu ikhlas. Jadi dia menerangkan tentang proses juga. Macam mana kita nak dapat ikhlas? Kita kena buang yang lain. Buang. Itu proses kita mennahkan semua perkara yang tidak berkaitan. Maksudnya kita nak buang kita nak tekad untuk ikhlas kepada Allah. Ikhlas tu macam mana? Memurnikan hati kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kebanyakan perkataan tu dalam gambar kan memberikan gambaran kepada kita macam mana kita nak dapat perkara tersebut. Macam perkataan yakin juga. Yakin tu maksudnya asal daripada air yang penuh. Yaqanul ma, yaqanul ma maksud air itu penuh. Bila air penuh dia akan memenuhi setiap ruang kan? Jadi keyakinan yang penuh bagaikan air yang penuh. Macam tidak ada sebarang keraguan itu makna dia yakin. Bererti kita yakin dengan janji Allah dengan apa yang Allah sebut tadi. Maksudnya berbagai-bagai uh, apa nama dialog tadi kita yakin 100% yakin. Tanpa ada sebarang keraguan macam kita yakin 2 campur 2 jadi 4. Sebab sebenarnya Allah kata Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq itu apa nama declaration daripada syaitan sendiri innallaha wa'adakum wa'ad al-haq wa wa'adtu kum wa wa aku juga janji kepada kamu tapi aku tidak pernah melaksanakan janji aku fa akhlatukum aku tinggalkan kamu aku tidak pernah menunaikan janji aku Ah jadi di situ apabila kita nampak apa nama arahan-arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat keyakinan yang penuh eh maka keyakinan itulah akan menolak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey sikit lagi tentang qala la tahtasim <Sing> ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kalau tadi ayat 27 qala <Sing> karim mukar ini adalah syaitan eh ربنا لما اتغيتو bukan aku yang menyesatkan mereka menjadikan mereka apa nama ingkar kepada engkau eh um tetapi sesungguhnya dialah yang sebenarnya memiliki kesesatan ah sebab dekat situ mereka ada dialog kan ha, ada yang kata ni syaitan nilah yang menyebabkan aku masuk neraka Allah kata apa nama uh, uh, syaitan akan berkata tak aku tidak pernah membawa mereka kepada untuk apa nama em um, em um, um, uh, kurang hajat terhadap kamu ya Allah rabbana atraytun walaakin kana fi dhalalin mubi sungguh dia yang milik untuk berada di atas jalan kesesatan kemudian Allah kata qallal qala katthi qala Allah Allah berkata la <San> tahtasimu ladai janganlah bertengkar di hadapanku lagi qala la tahtasimu ladai eh Pada ketika ini ketika kamu dimasukkan ke dalam neraka, qad qaddamtu wa qad qaddamtu dan aku telah memberikan kepada kamu apa? perkhabaran tentang neraka. Qad qaddamtu ilaikum bil wa'd. Aku telah memberikan peringatan tentang neraka ini kepada kamu semasa kamu di dunia lagi. Jadi sekarang jangan lagi bertengkar. Menuding jari kepada sesiapa yang salah. Eh, okey. Kemudian aku sekali Allah menyebutkan secara qatai mayubaddalul qawlu ladayya sebarang keputusanku tidak akan ada lagi pengubah suaian eh mayubaddalul qawlu ladayya wa ma an nabidhllamil lil abid Dan aku tidak sekali-kali akan menzalimi hamba-hambaku kenapa kat sini disebut hamba dia tak sebut ma an nabidhllamil lil insan sebab Allah lah yang menciptakan kita dan Allah telah memberikan segala galang yang diperlukan oleh hamba-Nya sama ada ancaman buruk ataupun berita gembira nanti kita akan tengok berita gembira apa nama insya-Allah sekiranya diberikan izin oleh Allah apa nama minggu depan eh bermula dengan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id eh okey jadi di sini dia akan kita Allah mengatakan mayubaddalul qawlu ladayya sebarang keputusan-Ku tidak akan ada lagi pengubah suai dan wala billazlami lilabidan aku tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambaku sebab Allah itu Maha penyasih dan Maha penyayang. Haritu sudah saya sebutkan macam mana kasih sayang Allah, macam kasih sayang yang sempurna. Eh, jadi kalau kita dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana kasih sayang Allah ini dalam bentuk supaya kita nampak macam mana kasih sayang Allah, uh, pada suatu hari seatu kumpulan apa nama orang yang telah ditawan eh tawanan perang dalam tawanan perang tu ada seorang ibu ibu tu ada anak dan dia menyusukan anak itu dan sekiranya anak-anak orang lain yang menangis dia akan ambil dan dia susu dia ambil dia susu dia tengok siapa-siapa saja yang menangis anak-anak siapa saja menangis dia akan menyusu so kita nampak double kasih sayang dia kan dia bukan saja memberi perhatian kepada anak dia tapi anak-anak siapa saja dia akan ambil dan dia susukan Lalu Nabi tanya kepada para sahabat. Adakah kamu yang berkata ibu ini sanggup menghumbangkan anak dia ke dalam neraka? Tetapi jawab para sahabat aku sudah pasti tidak. Lalu Nabi konkludkan sesungguhnya kasih sayang Allah lebih besar daripada anak ibu, lebih besar daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Tu so Allah tidak sekali-kali ingin mencampakkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah. Eh kerana kasih sayangnya yang maha luas. Eh jadi kita kata semua terbuka kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang buat salah kita jangan pandang hina kepada mereka kerana kita tidak tahu kemungkinan mereka akan menjadi orang yang lebih baik tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena buat ialah kita kena berdoa supaya mereka diberi jalan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang benar eh sebab berapa ramai kalau kita tengok ulama-ulama dulu dalam kehidupan mereka mereka bermula dengan kehidupan yang tidak baik eh kemudian Abdullah mereka mendapat petunjuk daripada Allah maka mereka kembali dan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala eh cuma kita harapkan ya eh, sekiranya kita berada di atas jalan ini ya eh, semoga Allah sentiasa memberikan kita panduan ya eh, dan memberikan kita rahmat ya eh, semoga kita sentiasa berada di atas jalan ini sebab itu kita kena berdoa Eh, di mana di antara doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi suil khatimah ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Eh, jadi itu di antara doa-doa yang mesti kita baca dengan pengharapan yang bulat kepada Allah. Subhanahu Wa Ta'ala agar sentiasa memandu kita memandu mereka yang bersama-sama dengan kita berada di atas jalannya direbai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi Sallallahu eh. Alaihi Wasallam ya. Ah jadi insya-Allah minggu depan kita akan tengok berita gembira ya eh, di mana apa nama syurga akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Eh. Ha jadi apa nama um, eh saya ingat cukup untuk hari ni ya eh. segala kekurangan itu adalah kekurangan yang datang daripada kita manusia yang tidak lekang daripada salah dan silap ya. Ah eh. uh, semoga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu eh, taala ya sebarang kesalahan kalau anak-anak ustazah ini nampak kesalahan kena bagi tahulah eh jangan rasa ye eh, ustazah macam mana nak bagi tahu ah bukan eh maksudnya kita kata kita sebagai manusia tanda Allah sayang kepada kita ialah Allah akan tunjukkan kesalahan kita. Eh, sama ada ada orang yang datang kepada kita ataupun kita nampak apabila membaca ayat-ayat Allah kita tahu kesolehan kita ya dan apa nama segera kita kembali kepada Allah dalam bab kembali kepada Allah ni Allah sebut fa firru ila Allah la hilaka meskipun kuat-kuatnya untuk mendapatkan Allah subhanahu wa taala sari'un ila maghfira bersegeranya untuk mendapat keampunan tetapi kalau kepada Allah khafiru ilallah. Denganilah kamu sekecil-kecil mungkin untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh jadi di situ kita kalau kita nampak kasih sayang Allah, kalau kita sentiasa mengharapkan kasih sayang Allah apabila kita sujud ya, tanda kita sayang kepada Allah, mungkin sujud kita akan ada kelainan dengan sujud-sujud yang biasa. Eh jadi semua itu adalah bagaimana kita mempamerkan saliamnya jinin kita kepada yang menciptakan kita iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih dan maha penyayang yang memberikan kita segala-galanya eh okey di akhir ni kita membacis insyaallah kita akan baca sikit doalah eh auzubillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولاساتذتنا ولمن احسن إلينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد النبي ورسولًا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin الله assalamu alaykum